24. fejezet Harapósan hidegősz jött. Sokan nem élték túl. Lale és Gita a reménysugarakba kapaszkodtak. Gita továbbadta baraktársainak a szóbeszédet az oroszokról, és biztatta őket, higgyenek benne, hogy túlélhetik auschwitz 1945 elején a hőmérséklet tovább süllyedt, és Gita minden erőfeszítése ellenére a közhangulat is egyre mélyebben zuhant.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 Barecki a pisztoly táskájára tette a kezét. Most azonnal széttörhetném a tükrödet. De nem fogja megtenni. Túl hosszan volták kint a hidegben tató Menj, meleg egy meg, és józanodj ki. Vetette oda Barecki, azzal elsétált. Lale nézte, amint elment. Tudta, ha valahogy is egyenlő feltételekkel találkoznék egy sötét éjszakán, ő hagyná ott a másikat. Lale minden aggály nélkül kioltaná ennek az embernek az életét. És ővé lenne az utolsó szó. Egy késő januári reggelen Gita a hóban botorkálva Lale barakja felé rohant, hol a férfi meghagyta, hogy a közelébe sem mehet. Valami történik, kiáltotta a lány. Hogy érted? Az eszesz. Furcsán viselkednek, mint akik pánikba estek. Hol van Dana? kérdezte aggódva Lale. Nem tudom, Keresd meg, menjetek a barakkotokba, és maradjatok ott, amíg odaérek. Veled akarok maradni. Lale eltolta magáton Gitát, hogy az arcába nézhessen. Sies, Gita, keresd meg Danát, és menjetek a barakba. Jövök, amint lehet. Meg kell tudnom, mi folyik itt. Hetek óta nem érkeztek újak. Lehet, hogy ez a vég kezdete. Gita elfordult, vonakodva távolodott Lalétól. Lale az irodaépülethez ment, és óvatosan belépett az irodába az ismerős terembe, ahova évekig járt készletekért és utasításokért. Bent teljes káosz fogadta. SS katonák üvöltöttek a rémül dolgozókkal, akik az asztaluk mellett guggolva kerestek menedéket, miközben az őrök könyveket, kartonokat és papírokat rángattak el előlük. Egy női SS a Lale mellett, kezetele papírokkal és iktatókönyvekkel. Lale nekiütközött, mire a nő mindent lehetett a kezéből. – Bocsánat, hadd segítsek! – Mindketten lehajoltak, hogy összeszedjék a papírokat. – Jól van? – kérdezte Lale a lehető gyegnyédebben. – Azt hiszem, nincs többé munkát tató Miért? Mi történik? A nő laléhoz haj volt, már suttogott. – Kiürítjük a tábort? – Holnaptól? Laleenak nagyot dobbant a szíve. – Mit tud még? Kérem, mondja meg! – Az oroszok már majdnem itt vannak. Lale az irodából a női táborba rohant.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 Megtettem, amit kellett, hogy életben maradjak. Felett zokogva. Ha nem teszem, valaki más szenvedett volna annak a disznónak a kezei között. Az életemet mentetted meg, célka. Ezt nem felejtem el soha. Azzal gitához fordult. Ne mondj semmit, kérte a lány. Egy szót sem merészel mondani. Gita, ne, ne mondj semmit, csak hogy holnap találkozunk. Nem akarok mást hallani.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 A valamikori önképüket gyerekként, testvérként, feleségként, anyaként, dolgozóként, utazóként és szeretőként mindörökre beszenyezte az, aminek itt tanulni voltak. Amit itt átértek. Lale eljött a lányoktól. Barecki keresésére indult, hogy megtudja, mit hoz a következő nap. Sehol sem talált. Lale visszaván a barakjába, az ideges és aggódó magyarokhoz. Elmondta nekik, amit tudott, de...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 Együtt halnak. Az éjszaka során le valamikor elaludt. Nagy felfordulásra ébredt. Eltartott pár pillanatig, amíg a hangok eljutottak állam a Visszakúztak annak az éjszakának az emlékei, amikor elvitték a romákat. Mi ez az új rémség? Puska ropogást térítette végkép magához. Felvette a cipőjét. Takarót dobott a hátára, és kióvakodott.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 Birkenau kapuját bezárták. Lale az egyre sűrűbben hulló hóban térdelt. A homlokából csorgból ér elborította az arcát. Magába roskott. Kudarcot vallott. Egy tiszt lépett oda hozzá. Megfagytsz! Nyomás vissza a barakodba! Kezét nyújtotta és talpra húzta a lét. Emberi gesztus. Az ellenségtől a tizenegyedik órában. Lale másnap reggel ágyú és robbanások hangjára ébredt. A magyarokkal együtt kirohant a barakból, ahol pánikbe esett eszes katonákat találtak. Foglyok és fogvatartók áramlottak összekeveredve, és látszólag tudomás sem vettek egymásról. A főkapu tárva nyitva állt. Fogyok százai sétáltak ki rajta háborítatlanul. Kábultan az alultápláltságtól legyengülve botorkáltak, aztán néhányan úgy döntöttek, visszamennek a barakba a hideg elől.